Ha, orang curi itu pun ada raya ha, kau Ada kasihan orang suka mencuri Dia jadi baik Ceritanya lah pun Dia ni suka mencuri, suka mencuri Sebab tu satu hari dia dapat raya, dia nak taubat Dia nak taubat, dia jumpa tu guru ha, Dia nak taubat, dia jumpa tu guru ha, Dia jumpa tu guru, dia tu guru Dia jumpa tu guru, dia nak okay, Mu duduk masjid ni, tak keluar Dan Mu ni kata dia Tinggalkanlah perkara yang haram Selagi ada peluang nak buat halat, tu tu Ah tu gurib sang Satu malam mau berjumpa tu guru tu. Tugu ada mau lah masjid ni. Dia mau tidur. Tahu bangun tengah malam lapar. Tak apa perlu, kecuri tadi. Tak ya. apa tak bagi kan tak ada makanan. Mari dia nak curi semula. Badan beli tak ada duit. Ah kena curi pula tu. Dia pun masuk satu sebuah rumah yang besar. Masuk rumah yang besar ni kawan-kawan, dia masuk masuk dapur. Sebab dia niat nak mencuri makanan. Tengok makanan penuh dalam itu. Batu mulut dia nak ambil nak makan tu dia ingat besaran tu guru. Ya. Kenapa mu nak buat ke halal haram sedangkan peluang yang halal ada? Tak ada. Pastu dia masuk bilik pula. Masuk bilik rumah ni. Tengok banyak harta. Dia nak ambil. Ada tu besar ingat pesan tu dia. Kenapa nak buat yang haram sedangkan peluang yang halal ada? Tak dia ambil. Yang ketiga dorang dia masuk satu bilik lagi. Masuk satu bilik lagi tengok ada perempuan. Yaitu tuan rumah. Yang mana perempuan ini merupakan seorang isteri yang kematian suami Comel Tidur atas hati Tidur pula Cara tidur tu Pencuri ni tengok Ah, ni boleh buat sesuatu tu dia Haa niat tak baik lah bila dia nak tak baik nak buat tu Dia ingat pesan tu Kenapa buat karya haram Sedangkan nak buat yang halal Ada peluang Jadi tiga-tiga tu tak boleh buat Dia pun balik sebulan masjid. Letih Sampai-sampai kat subuh Tak boleh makan Tak boleh harta Tak boleh buat perkara Balik letih Itu guru tahu Lalu tu subuh tu perempuan lah ni datang ke masjid Dia kata Tuk Guru Saya tengok ada kesan tapak kaki Daripada masjid ni yang pergi ke rumah saya Pada tadi pencuri Tapi dia tak ambil apa-apa Dia masuk rumah saya tak ambil apa-apa tu, Akhirnya Tuk Guru dia kata Menak tak aku hadiahkan sesuatu pada kamu ha, Itu hadiah suami ya. Akhirnya perempuan ni berkahwin dengan pencuri ni Tuk, -tuk. tuk Guru ni adukan Soleh lah tu Bagaimana dia mencuri Bila berkahwin dan tak Barulah pencuri ni tahu bahawa betapa hikmahnya kata-kata itu. -kata jadi kenapa nak ambil yang haram sedangkan peluang yang halal ada? Habib dia, Habis dia dah kahwin dengan perempuan ni dia dapat makanan, dia dapat harta, dan yang paling penting dia dia dapat seorang isteri yang solehah azdzinah. Ada ha, dapat tiga perkara sebab dia tak buat perkara yang haram. Ha, jadi sebab tu kita kena buat perkara yang halal.